Nam. ukibilia mambo yaheri si katika mwezi ramadhani wala si katika siku nyingine yeyote ile ni jambo lilokuwa juhudi tena juhudi ambayo kwa iliyokuwa kubwa hii ni kwa kuwa sisi katika maisha yetu tunoyaeishi haya ni maisha ya kujaribiwa ni ndani ya majaribio na Allah subhana wa ta'ala tumo katika maisha ya mtihani mtihani kuna ambao kwamba waliyokuwa amba anatuzuilia kwa tusipate kufanya kheri na kuna ambao kwamba waliyokuwa wanatuombea kheri kwa Allah subhanahu wa taala endie kufanya mazuri tufanye mambo ambayo kama yalikuwa ya kheri kana Allah subhanahu wa taala amesema Allah subhanahu wa taala katika kuonesha vitimbi vya wale ambao kwamba walikuwa hatutaki khali miongoni mwa hao ni مكني شيطاني لبني ادم نتكذب نزغبوزه قوس مكرش شيطاني لبني ادم يعني victim يا شيطاني ابليس مع بني ادم الله اناسما الم اعد يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم ادوم مبين ni maneno ambayo kwamba aliyokwa wazi Allah akaifunga maneno katika aya hii kwa kusema innahu la kumaaduu mu'min kwa hakika yeye huyo shetani bonyo yinyi ni adui ame kwamba aliyekuwa wawazi hadha fihi yani kwa maneno haya katika aya hii ya sitini katika suratu ya asin ndani yake inaonyesha wazi wazi na kwa uwazi kabisa wadui wa ibilisi kwa mwanadamu na kwa pamoja na kizazi chake yani kwa li adama kwa nabi adam alayhi salam kwa nabi adam alayhi salam wa dhurriyatihi na kizazi chake na kizazi cha nabi adam alayhi salam ni sisi kwamba allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba innahu la kumaadum mubin katika nyingine akasema fattakhidhuu adua na niwe vile vile yeye kuwa ni adui Allah Subhanahu wa taala alimfadhilisha nabii Adam alayhi salam kisha baada ya kumfadhilisha akawaamrishia malaika wamshujudie yeye malaika wakasujudu ibilisi yeye akakataa yani ibilisi yeye akafanya husda kwa nabii Adam alayhi salam kwa daiadha hii ambayo kwa ile kwa kubwa Allah aliko mpa nabia Adam na hichi ni kiburi ni kiburi alichokwaka kifanya kakataa kumshujudia Adam akasema ana khairun minhu mimi ni bora zaidi kuliko yeye yani akapuu zilihabali amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wa 'asha amra Allah na akayasi iblisee amri ya Allah ya kumshujudia Adam Malaika kawa ni msujudia lakini si sujudu ya ibada sujudu ya kutukuza kama Allah subhanahu wa ta'ala wao alikuwa atakao. Fakanatitija. Ikawa natija baada yake kufanya kiburi ibilisi alanahu Allah. Allah kamlani wataradahu na akamfukuza na luk, kulaaniwa kwenye woko Akamfukuza kutoka katika rehema zake. Na aka akashushwa kutoka katika daraja yake ile ambayo kwamba aliyokuwa nayo ndipo yeye sasa akaahidi kufanya uchafu na akataka kwa alikowafanyia uchafu na mambo mabaya viumbe vya Allah yani watu Adam na watoto wa nabi Adam alayhi salam akamtaka Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ampe muda aishi akasema kana anirni ila yawmi yub'athun na kwamba unipe muda mimi unipe hula mimi yani nipe muda mpaka siku atakapufuliwa viume fa amhalahu allah ila yawmin waqti malum Allah akamkurria ya yakmupa muda mpaka katika muda maalum atakao anautakai mwenyewe allah sio mpaka atakapufufuliwa viume alaisa allah muda abao ule alio allah subhanahu wa ta'ala aliopewa utaka sasa basi katika kipindi hichi ambacho kwamba toka baada ya kutokezea haya ibilisi aliyapa aliapa na akaapa yani kaapa kwa nafsi yake na akaapa kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala la yakidanna لهذا المقام القيم wabata fanyabit atafanya vitibi kwa, kwa kiumbe hichi yani adam pamoja na watoto wake nabi adam alaihi salam ndio mwana kesema kukimbilia na kufanya matendo mazuri si jambo ambalo kwamba ni rahisi kama ndio nitaweza tu hapana lazima kila mmoja apambane na afanye juhudi ili apate kuweza kuya kuyafanya hayo ili apate kuweza kuyafanya hayo na ndio bwana ukaona huyu ibilisi ana mambo mabaya mabaya ambayo kwa maana yapo nifanye na ndio Allah subhanahu wa taala baada kuona kuonyeshe kama atawapoteza viume wa Allah wengi kasoro kidogo ndio atakakuwa hatawapoteza Allah akasema idhribi wa hakika wa jawamu, la kwa hakika waja wangu laisa naka alaihim sultaan hapana mamlaka kwako ebilisha ila manitabaaka min alghaawin ispokwaale watakofuata wewe katika upotofu ina maana ina maana ili tuweze kuweza kufanya yale ya kukimbilia ya kheri katika masiku haya na katika masiku ya mwezi wa Ramadhani na katika masiku mengine lazima tujitahidi kwamba wapotovu na ala tusimfuate shetani kwa maana tusikubali na tupambane kuliti lolote ambalo kwa lilikuwa la maasiya jambo ambalo kwa lilikuwa la madhambi tukifanya hivyo shetani atatushinda Na haya Allah yakumwachia ibilisi na mtu tunaweza kujiuliza katika nafsi yako au kuna baadhi ya watu ajiulize kwa nini akampa mamlaka yote haya kwa nini akawapa umri mrefu, yani na baadaye kuona leo shetani umri mdogo miaka tatu, 300, 400, sita, miangapi? Wale ambao wanaishi, yaani kizazi cha ibilisi hicho. Na yeye mwenyewe yupo. Hai. Anatuma jeshi lake tu. Hii ni hikma ya Allah Subhanahu wa taala. Siyo sote tufahamu kwa bahayo Allah aneyefanya kwa na hikma yake yeye. Kwa nini? Kwa ajili ya kuwajaribu waja wake kuwafanye mtihani waja wake na kama si hivyo kama si dengo la kuwajaribu waja wake Allah Subhanahu wa taala Allah ni kadir Allah ni mwenye kuweza ala ayhulika shaitana ya kubuangamiza shaitani ibilisi yeye pamoja na vikaza vyake wa yhulika junudahu na haziwezi kwa kuweza kuliangamiza jeshi lake fi lahaba wahida kwa muda ambao kwa ndogo tu na wa wajicho tu wa wa anaweza kufanya hayo Allah subhanahu wa ta'ala walakinna lakini Allah subhanahu wa ta'ala arada an yamtali ibadehu alichokitaka ni kwa jaribu waja wake wayamtahinahu Na kufanya mtihani waja wake walengo gani ili waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta wa wa wa wa wa ta wapate kutafautiana ili wapate kutafautiana kati ya wazuri na wale ambao kwamba waliokuwa wabaya hili ndio lengo la Allah na ndio baada ukaona ibilisi yupo na jeshi lake kubwa sana no tena ni kubwa na idadi yao ni kubwa na vile vile ubaya wao ni mkubwa kuliko sisi lengo Allah ni kwa ajili ya kutufanya mtihani sisi katika maisha yetu na ndio baada nkasema si jambo rahisi kuyafanya mazuri tu kama leo kitaka utafanya tu hapana lazima upite katika njia ambazo kwamba Allah subhana wa Ta'ala ameziweka ya kwanza kabisa kuhakikisha kwa kisha kwamba wewe mlekuwa la makosa unalikibia kila lile la makosa Allah halitaki basi wewe likibie na katika kumpendezesha Allah subhana wa Ta'ala basi kwanza kuyaacha kwa Allah ayataki. kuliko kuyafanya yaliokuwa mazuri Pambana kwanza uyaache mabaya kisha ndio kimbilie katika babamo ambao kwao alikuwa mazuri. Lengo Allah Subhanahu wa Taala baada ya pambanua na baada ya pambanuka waamini kutoka kwa makafiri na kutoka kwa wanafiki Wapate kujiulika ndio mane akamwachia. Ibilisi si kuweza kufanya yote hayo. Kwa hivyo hivi ibilisi kwa yupo ana jeshi kubwa na apewa umri mkuu kukaa na mambo mengi ya khada khada fahada min babil ikhtibari walimtihan katika mlango wa majaribio natihadi kwetu sisi wanadamu wa huwa hikmatun minallahi Na hiyo ndio hikma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa khalqi iblisa Wafi ijadihi katika Allah kule kumumba iblisi katika kumumba Ibilisi la kumfanya kuwa yupo wa fi ngi goraehi na katika mabaya yake na katika kule kuapoteza kwake watu na kuwahadaa kwake watu hikmatun adhimun adhi ni hikmatun adhimatu hikmatun adhimatu hikma ambayo kama ilikuwa kubwa kwa Allah subhana wa ta'ala lau kama Allah subhanahu wa ta'ala Angelikuwa hataki kuwapambanua ni hajawapambanua waumini kutoka kwa makafiri hili kwa asilengo hasada singe waumba lengo ajulikane nani muumini wa kweli na nani si muumini wa kweli nani kafiri nani mnafiki nani asi nani mtiifu nani mtiifu na ndio bana Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya yote ya mtihani kwa hivyo kukaza katika mambo ambayo kwa baba yaliokuwa mazuri mambo ya kutufanya tu waumini wa kweli walhamdulillah ukolo mama tunamshukuru allah subhanahu wa taala kwa kule nini kwa kule allah subhanahu wa taala kwa tawalia waja wake waumini wa, wa, umini. wa hifdahu na allah ka hifadhi yao kwa hifadhi hao waja wake waumini na nasrahu na kuwanusuru wa himaya tahum na kwa habi waja wake waumini hasa hili ndio jambo la kuweza tukupigamia ahakikishe awe muumini yule ambaye kwamba aliyekuwa anatekeleza alikuwa Allah anayataka na anaacha yale ambayo kwamba alikuwa Allah hayataki tukifanya hivyo Allah kaahidi kutuhifadhi na kutuamshida ibilisi lakini hada yujibu ala alimumini khaufu aladima lakini haya ni mambo ambaye kwamba aliyekuwa yanawajibisha kwa muumini hayahapu ibilisi yupo na kazi yake kachukua ahadi atayapoteza takriban wengi katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala baki dusla ibilisi ni kwa semote kuliko wale ambao kwa sababu atakokuwa tashidwa yeye kuweza kuapoteza hili jambo linatakwa kila muumini ya kihofu tendo liyo kuwa kubwa ya jambo hili walhadhara na kuweza kuchukua tahadhari hadha la anuwu kwa adui huyo ambaye kwa sababu aliyekuwa mkubwa yeye ba na majeshi yake ma shetani majeshi ya kibinadamu na majeshi ambayo kwao ya kwa kijini haya ni majeshi ya ibi i, i, ya ya sh, shetani ibilisi aliyokuwa nayo ana majeshi ya kibinadamu na na majeshi na majeshi aliyokuwa ya Kwa hivyo inatakiwa mtu lazima waliogope jambo hili aliogopa jambo hili na alipewa muhimu mkubwa alipewa muhimu mkubwa kwa musa shetani anachukua ahadi ya kuapoteza watu amechukua ahadi watu asiyafanya alikwakefanya wewe unaona wagatu mabibu wa kuchezea masimu na anachezea masimu na kweli katega sibu yake wahi kusali sala ya alfajiri na kweli sibu analia na yeye anejua anaona hata mleka meka kununuzu utakuta kwa sakandi moja tu sakandi moja bali sakandi moja ndio we ndalii wewe mpaka muangaze wajue ndio mtu na namuamsha au kadri mwingine watu washatoka msikitini ibilisi ndeka mtu lazima ajue chukue bidii ambayo kwamba ilikuwa kubwa allah subhanahu wa ta'ala hili sisi kutuipata lakini lazima sisi wenyewe tufanye juhudi lazima sisi wenyewe lazima tujitahidi ili tukuipata hifadhi ya allah subhanahu wa ta'ala ambayo kama aliyokuwa Allah ameahidi kwetu sisi Allah kaahidi kitu hifadhi kwa hiyo tujitahidi ni kwanza kuipata ahadi ya Allah aliyokuwa Allah ameahidi fa inahu yakunu qad salima minashaitan kwa danawezekana mtu akasalimika kutoka nashari ya shetani lakini afanye jitihada ajitahidi ajizuliana maasi ajizuliana mambo ambayo kwa alikuwa mabaya na dumbana fahadha yujibu ala almuminina alhadara kuchukana haya ni lazima ya kila juu ya waumini kuchukua tahadhari wal pamoja na kuogopa ila Allah subhanahu wa ta'ala na wajitahidi kukimilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abada daima, daima daima na milele katika maisha yao yote ambayo kwamba watakaoishi wajitahidi kwanza wa na hofu na vile vile وكتهاداري وكبليه كالله سبحانه وتعالى والابغض ان المعاصي لا كيجebani na maasiya والمحرمات لا كيجebani na mambo yaliokuwa haram والكثرة من الكاتي نا على الفرائض حفاظا بذلزمنا اكو الله wala haitoshi anal insana yakulu a'udhu billahi minash shaytanir rajim mtu kusema a'udhu billahi minash shaytanir rajim akawa anasema a'udhu billahi minash shaytanir rajim kwa ulimi wake tu basi lakini ikawa yeye hakuna mabadiliko katika matendo yake matendo yake kama ni mabaya bado vile vile ni mabaya tu a'udhu billahi minash shaytanir rajim hicho ni shakitu bali huwa muqimun 'alal ma'ashi yeye yeah, hakuna liko katika matendo yake bali mweje kuendelea katika maasi ya wasiati wa dhulubi na mababa ya mambo ya madhambi ujikiga kwa kusema udhbilahi shaitani rajim la takfi hakutoweza kutosha wala tanfa na wala hakutonufaisha wa idha stada billahi minashaitani arrajim mtup hata kama utakaulizi Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutukana na, na shaytanir rajim basi kinachotakiwa ajitahidi faliatruku amana shaytan aache matendo ya shaytani wa ayyab tadab min al-maasi kumaana ajiweke baad al-maasi na mambo yote aliyokwenda kwa na kinyume kwa na mambo yote aliyokwenda kwa na kinyume na Allah wa anatuba ila Allah azza wa jalla. na atubie kwa Allah azza wa jalla bima minhu kutukana na wale walio kupatikana pake fama alashaitan ashaq min at-tawbah hakuna kitu ambacho kwamba kilichokuwa kinampa taabu kubwa sana na kinamuumiza sana shaitani kuliko tauba idha taab al Watakapotubu watakaputubu umidi fa innahu yanadamu nadama tanadhimatan kwa hakika ya shaitani huwa anajuta kujuta abapo kwamba kulikokuwa kukubwa kwa nini? kwa kuwa yeye ni annahu khasira kwa hakuwa yeye amekwishakula hasara amekwishakula hasara hatukutukana -hatu, ha -ha, na radhi da allah subhanahu wa ta'ala fa, -fa huwa yafrahu bil maasi yana furahia maasi wewe kitubu kwa naumia kwa kiasi ambacho kwamba kilichukua kikubwa walihadha yakunu na ndio bane sheitani huwa anasema kila wewe unapotubia anasema au unaporudi kufanya mambo kheri bas sheitani huwa anasema fasamu dhahari dhahri wamekushakuvunja mgongo wangu bi istighfari wa istighfari yani kwa kule kutaka msamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhaya imekuja katika hadithi ambayo kwa ile ile kwa abisaidi kwa abi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama mduka kasema kwamba kala ibilisu alisema ibilisi ibilisu ayrabi e mula wangu la azalu aqwi bali yaadama mimi sitoaacha sijaacha kwa niwe kuwapoteza wanadamu sitoaacha kwa niwe kuwapoteza wanadamu maadama arwahum fi ajsadihim katika muda wote zitakapokuwa roho zao bado zimo katika dunia yao haki hawajafa bado kana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, "Kala Rabbu Azza la azalu na mimi vile vile, sijaacha sija wala sitoaacha, aghafiru lahu wa samahu wao, bas tagfaru li mimi msamaha." Anasema mimi sitoaacha na sijaacha na wala sitoaacha kuwasamehe wao, bas tagfaru katika muda wote utakapo nita mimi nisamehe yeye yeah, tuwasamehe anaumia kwa kiwango kikubwa na aliyomuumiza kuliko yote ile kupewa utoka kupewa utume Nabi Nabii Muhammad ibilisi toka kupewa utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeye yeah, anaumia zaidi na zaidi na zaidi maumivu yake ni makubwa wangapi na wangapi wale kwa toka zama walikuwa nyuma kabla na Nabii Muhammad kupewa utume walikuwa ni watu wabovu wabaya waasi lakini kwa nasaha za nabii Muhammad na juhudi ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kwaeifanya na kukimbilia kwake katika uo kwa kupelekea watu na kuwafikishia watu mambo yaheri wagape mambo ya kuongoka Shetani katika jambo linabumuiza zaidi kwa utume na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama jambo hili nimebumuuniza kweli kweli kwa hivyo ndugu zangu na kumfuata mtume na kuwatua sunna watu wa kweli kweli tujitahidini toka sisi wenyewe mpaka watoto wetu mpaka wake zetu na kufanya na kufanya njia maalumu ya nasaha kwa wale watu wetu marafiki zetu fanyeni kazi Ifanyika kazi kubwa mtu apate kuwa ni mwenye kufuata mweneno wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mweneno wa mtume sallallahu alaihi wasallama yuda mbaye kwamba atakae mfuata. Kikweli kweli. Si akafuata kwa baadhi ya mambo tu. Akasema mimi salafi salafi. Lakini kuna baadhi ya mambo katika tabia na katika mambo mengine akawa yeye Habibi Mtume صلى الله عليه وسلم. Ah sio hivyo kumfuata uka ni salafi wa kweli. Yaani wewe unajinasibishia wale wema mambo kwamba ni yokuwa umetagulia hilo lijambo amani kwamba ni kubwa kweli na ndiyo hifadhi ya Allah wakukulinda wewe na kulinda bibi ikiwa tutashikabana na sunna kweli kweli Allah atatupa hifadhi yake katika hifadhi ambayo kwamba iliyokuwa kubwa mwezi Ramadhani uko karibu nakuja kila mmoja ajitahidi afunge kwa namna zote za kufunga namna mbili afunge kwa namna mbili yale ambayo kwamba na ya kwanza wale ambao kamekatazwa ambao hayo pahala na pengine inaruhusiwa ya kula kunywa masuala ya jimai ya na, na mtu kwa mkewe au kwa wale ambao waliwalumilikiwa na mikono ya kibume yaani watumwa akajizulia hayo sasa wajizulie na hayo ni maalum kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani yamewekwa katika mchana wa na pia lakini kufunga ni kujizulia na kila ambalo kwamba Allah Subhanahu wa Taala aliku amilkataa. Wewe tujitahidi tuweze kufunga katika namna zote bilizi. Kwa yale ya kula kunywa na mambo yajibai kwa wake zetu na kwa yale yaliyo halali kama watumwa. Mtu asikusema basi ni mtu wangu nitajiacha naye. Hakuna. Kwa sababu ili apatikane mtumwa kuna masharti yake. Lazima apatikane ili huyo awe mtumwa Asiye kwa mtu wake, mfanya, ali, wana, kazi wake, awa na TX wake akamfanya ali akawa mfanyakazi wake au la mtumishi wake au anani wake akasema huyu na mimi kwangu mimi ndio mtumwa wangu mtumwa mtumwa nataka kuna masharti maalum ile apatikamilika apatikane mtumwa kisheria apatikane mtumwa kisheria kwa hivyo tujitahidi ni kufunga kikweli kweli pamoja na wale wote walio kwa ama hapo ndipo funga zetu zikapotakuwa na natija bila hivyo ruba sa'i huenda mfungaji ikawashambulia kitu katika kufunga kwake ili alijua isipokuwa njaa njaa kiu Mina fikia. Kwa nasaha, kwa mani, kwa shabani, na silengwe mimi nafikia hapa na saa hizi ambazo kama nimechoka kibindi nji kwake kibindi shambani nji nimechoka kweli kweli bwana alitaka 10 ya mwisho la mwezi wa shahradi ifike kama leo badala ya kupumzika na maswala ya kusumisha.